Бойовиків армії Крайової Озброєних автоматами Гальчевський мав лише пістолет Зрозуміло, що на пропозицію здатися Гальчевський відповів пострілами Бойовики армії Крайової Прекрасно знали, що у приміщенні Знаходяться дитина і жінка Попри це вони закидали школу гранатами Гальчевський, на люту зловивши кілька гранат, викинув їх назад через вікно, і п'ятеро недолютків поплатилися за свою жорстокість. Та під час перестрілки все ж кілька куль поранили відважного отамана. Озвірілі Жольнеже витягнули на подвір'я стікаючого кров'ю лицаря і на очах дитини та дружини почали ламати йому руки і ноги, а потім добили багнетами. Так закінчив свій життєвий шлях один з найкращих синів України ХХ століття. Стривожена Холмщина величаво ховала свого героя лицаря Отамана, людину боротьби, а не переговорів з ворогом. Без на нарікані йшов він важким шляхом служби Україні і військові. Полковник Гальчевський навіки пов'язав себе з українською визвольною ідеєю. Поховали Якова Гальчевського у місті Грубишові на Холмщині, нині Польща, за масової участі населення та приїжджих з інших українських земель. Пізніше могила українського лицаря була сплюндрована польськими шовіністами і зрівняна із землею. І знову до нас долинули Шевченкові слова Де гонти могила мученика праведного, Де похоронили, де Залізняк душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко. Кат панує, а їх не згадають. У 1951 році, у 30-ті роковини героїчного повстанського чину, в одному з українських емігрантських журналів друзі вмістили пам'ятну згадку про отамана Гальчевського орла. Ніхто не робив йому реклами і не співав «Деферамбів». Ані уряд УНР, ані міністр військових справ не визнали його посмертно ранги генерала. Ніхто досі навіть не затвердив його номінації головним отаманом полковника армії УНР. Ніхто не називає його вождем, не влаштовує на його честь галасливих академій, не пише шумних похвал, не розповсуджує погрудь та портретів. Бо великий повстанець, полковник Яків Гальчевський Орел Войнаровський, був тільки вірний син України і залізний старшина Симона Петлюри. Живий боровся не для партії і не для слави. Він жив, боровся і поліг за невмирущу ідею української державності. Полковник Гальчевський, великий петлюрівець, оборонець Поділля і Братславщини, захисник і мученик Холмщини, лицар лицарів і командир безстрашних невідомих, згинув як вояк, обороняючись до останнього набою. Слава його імені житиме вічно в серцях хоробрих, мовчазних і вірних. Дуклє декорум, епропатрія морі. Це правда, помирати за батьківщину солодко і почесно. Та все ж таки, коли ми гідно вшануємо тих, хто з насолодою загинув за вітчизну, коли ми хоча б китицю калини покладемо на їхні могили, і головне – коли довершимо справу отаманів Гайдамацького краю і скинемо панування російського ката. Долі Після арешту навесні 1921 року Артем звернувся до повстанців, зокрема через газету «Червоний край» із закликом припинити боротьбу. Використовували його й на переговорах з отаманами, на яких він переконував піддатися на амністію. Так Артем схилив до капітуляції отаманів Нечая, Пушкаря та Ходака. 26 червня 1921 року більшовики, захопивши у Федорівці повстанську документацію, виявили, що Артем отримував таємні інструкції також і від полковника Карго. Ось що писали більшовики про Артема. Будучи найвідвертішим бандитом, навмисне амністувався в Подільській губерльській ЧК і, будучи секретним співробітником останньої, одночасно підтримував зв'язок із Північною повстанською групою і підпільно діяв на користь бандитського руху. Після захоплення наказів Північної повстанчої групи, Артем устиг сховатися, після чого з'явився на чолі однієї з банд і почав активну діяльність у Братлавському районі, зарекомендувавши себе. Частими і зухвалими нальотами Агітував серед амністованих бандитів Вербуючи їх у свою банду